Here comes the sun. sun, sun, sun. sun, sun, sun. Jó reggel kibánnak a maival együtt mégöt. ha van 25 e pénteken van, 24-én van a Honpola születésnapja. Akkor most nincs se 25-e, se 24-e. Idefelé jövött nem Színási Sándor hallgattam, ha hétvő, akkor Színási Sándor feltételezhetően hanem a Kossuth Rádiót és szoboszlót népszerűsítették. Hajrá, Hajdúszoboszló! Hajrá, nyár! Zója Kataróval azonban nem véletlen szerepel a holnapi menetrendben. Nem sokkal fél kilenc előtt lesz a hölgy, aki hihetetlen népszerűségre tett szert, a kejfejancsiban bár ne tett volna szert. Kedves Milkovics, hogyha ha netán szeptemberben folytatjuk, akkor valami klíma ide kell, mert már most olyan idő van. Tudom, a szaunát is fel kell fűteni, de az már itt megkezdődött. Mögöttem Galambos Ádám még kiváló körülmények között izzadhat. Abban a kutricában, ami mögöttem leginkább úgy néz ki, mint egy akvárium. Csak víz nincs benne. Mint tapasztalhatták, a jó májamat megőriztem... Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Hajdúszoboszló Azt kérdezi a riporter Kossuth Rádió hogy nem féle a hölgy itt Hajdúszoboszló nyaralás közben a koronavírustól Tudják mit válaszol? a 1911 168 utcát találják. Ki. Ilyet csak a kosod rádióval hét hallani. A nagy érdeklődésre volt tekintettel elárulom, mit válaszolt. Azt mondta, őket nem olyan fából faragták. Hát, drága barátaim, a hétvégén a miniszterelnök úr valamilyen szózatot intézett az Európai Unióhoz, hogy mi az, hogy fogjuk megreformálni, de ezzel a hozzáállással tényleg meg fogjuk reformálni. Tehát, ha belegondolnak abba, hogy még mondjuk valamikor 2019-ben... Valamikor úgy november táján, ott Wuhanban azt mondták volna a kínaiak, hogy őket nem olyan fából faragták, hogy a vírus az ott, nem tudom, kiszabadulván a laboratóriumból, vagy denevérből, vagy én nem tudom milyen állatból. Szóval, drága barátaim, minket olyan fából faragtak hajdúszoboszlón, és ki tudja még máshol, én nem biztos, hogy közéjük tartozom. Bár közéjük tartozhatnék, aranyos vitézek, hogy én elmondhatnám, hogy engem nem olyan fából faragtak. De hogy milyen fából faragtak, azt legfeljebb a szüleim tudnák megmondani, de mint tudják, ők az ágynemű tartóban vannak. A szüleim már az ágynemit tartóban vannak. A magyar két falkok kutyapárt is üdvözölte az egy-egyes győzelmet a franciák ellen, így. Rövidesen Székesfehérváron és az összes többi nagy magyar városban Fiola Attila tereket neveznek el. Ide jutottunk a térdeplésből, hogy most Münchenben lesz egy szivárvány színű stadion vagy sem... De a netán véletlen szivárvány színű lenne a stadion, biztos lesz egy magyar villanyszerelő, aki megoldja. Hogy ne legyen. Vagy egy magyar villanyszerelő, vagy búvárkund. Vagy Attila kijön ebből a hármas koporsójából, ami valahol van a Tisza-Duna mentén. De mi szivárvány színű stadionban nem lépünk föl. Nem lépünk fel Szivárványszínű stadionban. Nem térdeplünk le csak három esetben. Megvan a fogorvos vicc. Az csak 18 éven felülieknek való. A fogorvos azt mondja a szőkenőnek, szőkenő rasszizmus. Így nehéz viccet mesélni politikailag korrekten. Azt mondja, nyis csak ki a száját, de azt nem mondtam, hogy le is kell kérdepelni. Lehetne ez a szőkenő egy Lady Madonna. 41 től Pion István 8 óra 4 Kovács Gergely, Magyar, két farkú. Addig az egy farkú, Kejfei Ancsi. Azt nem mondom, hogy június utolsó hétfőjé, mert mához egy hétre is lesz még hétfő júniusban. De Kejfei fejancsi akkor már nem fog szólni az éterben se a neten, se sehol. vagyok. It has been a hard days night, and I have been working like a dog. It's been a hard Jueget. Like you... Jó, reggel Oroson de vagyok. Lemaradtam pár hétadásáról. A... Miért nem fog szólni, a műsortóban. Kisetől e, annyira kedvet kapott az egész netes e, 168 óra, hogy mindenki nyári szabadságra megy. Azt nem mondom, hogyha én elmegyek Afrikába, mint a fecskék, akkor az egész ország el fog menni Afrikába, de tervezem ezt is. Ön de hova menne Afrikába? Afrikába, Marokkóba mennék. Megkóstolnám az ottanikonyát. É, rendben van, akkor mint fecske oda fogok röpülni. De akkor ez ami is vannak egyébként. Szerint. Hát nézze, legutóbb ezt mondták nekem, de mindent akkor kell elhinni. Nem tudom, ön volt katona? Nem. Szerencsés. Honvédségnél azt mondták, hogy az volt szabadságon, aki hazament belőle pedig akkor Orbán Viktornak még nem voltak ilyen mondásai. Én valamivel hamarabb voltam katona, mint Orbán Viktor, ő biztos mást hallott, hogy helyen vagy nem tudom, hol volt, Zalegerszen volt. Ezt kalocsán mondták. Az volt, szabadságon, aki hazament belőle. Én tervezem, aztán ember tervez, Isten végez. Oké, okay. megnyugodtam, azt hittem, hogy megszüntetik a műsor itt. <hállt> tűntem, ez hungarikum, tehát nem hét hét hét. hogy az ember szabadságra megy Magyarországon, akkor azt feltételezik, ez a sajtószabadság. Istenem, egyszer élhetnék egy olyan országban, hogyha az ember elmegy készába, de teljesen jogos. Két hónap szabadságra, akkor nem azt feltételezik, hogy megszüntették. Budilem. elem. It has been a hard day's night, and I have been working like a dog. Auschwitz. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get home to you,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 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Itt a futball árnyékában nem nagyon beszélnek az emberekről, hogy egy hónap múlva kezdődne, kezdődik az olimpia, és nekem nagyon komoly aggájaim vannak ezzel kapcsolatban. Mármint mivel kapcsolatban? A rendezéssel kapcsolatban, hogy egyáltalán megrendezik ezt az eseményt. Mert mit vannak nagyobb gondjai, mint az Európa bajnoksága, vagy azzal is vannak gondjai, meg az olimpiával is vannak? Az olimpiával sokkal nagyobb gondjai vannak. Hát csak sportolóból lesz 25 ezer, még egyszer annyi kísérő. A világ minden országából jönnek, és azok haza is mennek majd utána. Egyébként volt egy írás önnek a a 168 óra, 168 óra online felületén, ahol megemlítette egy pár van azt a tényt, hogy azt a, azt, a, azt, a, azt a japánoknak a fele ellenzi Igen. a rendezést. Ennál a tervezőbizottság szervez, egyik tagja, indíkos lent. Tombol a egyedik hullám Japánban. Nem, tudom, leg... nem, nem tudok önnel vitatkozni. A hideg futkosa hátamon Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mire jutnak az angolok az EB elődöntőt és döntőt illetően. Nagyon kíváncsi vagyok, és nem azért vagyok rá kíváncsi, mert Budapest bevállalja, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan döntenek az angolok. Hát Boris Johnson azt hiszem úgy nyomatkozott, hogy ő mindent megtesz, hogy meg tudjanak egyezni, hogy ők Oké, okay, de miben tudnak megegyezni? Hát, 3000 vagy 1500 VIP-vendég, a nézők, no olyan. karantén. Nem a sportolókkal van nekik gondjuk, hanem a, hanem a közel 4000 vip vendéggel, hogy őnek itt ne kelljen menni azon a procedúrán, állítólag azzal van a gond. Hát nézze, úgy látszik, hogy az UEFA vagy FIFA nem tudom, vagy a KGST izé vendégei is olyanok, hogy más elbírálásban akarnak részesülni, mint a pornép. Ez mégis, a... mégis milyen alapon? Nem Hát mert emberek, ugyanolyan emberek, mint maga meg én. Szeretnek kivételezettek lenni. Ki nem szeret kivételezettek lenni. Nem tudok önnel vitatkozni, csak drukkolni tudok, és azt hiszem, hogy a druk ebben az esetben nem egy jó kifejezés. Ön átesett rajta, oltása van C.? Azt kérdezem, hogy ön átesette ezen az izén? Nem estem, át, nem estem át, az első pályázat kaptam meg, és szombaton kaptam a második. Otthon azt mondták, térdre imára. Pedig nem hát, voltak nem tudom, vallásosak hogyha, a szülőim. Hogyha a szünet előtt esetleg lesz még olyan vendég, lesz, aki... holnap lesz, 8 óra 25 perckor Zója Kataróva erről fog beszélni. Ahol akkor ez meghal. Ahogy én kiveszem, nem lesz optimista. Kitalálják, hogy nagyjából mikor ez a, a zene? Jó reggat! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok Újpestről, és a meccs kapcsán, ugye a emlékezetes Magyar meccs meccskapcsán szeretném idézni Schiffer András bejegyzését, amelyben szó szerint, hogy ez nem volt érdelés, volt itt a Magyar gól a világbajnok hálójában. Nem jó érzés most Budapesten Líder Müllernek lenni, és ezt szeretném kiemelni, hogy igenis vannak a bal oldalon, akár a bal liberális oldalon a emberek, akik ilyen akikkel abszolút szívesen működik együtt, a, vagy, vagy tekinti politikai ellentélnek a, a jobb oldal, hogyha ilyen emberek alkotják ezt a bal oldalt. Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem. Aki én erre csak annyit tudok mondani, hogy űszintén remélem, hogy Niedermüller Péter és Siffer András is hosszabb szabadságra mennek majd a nyár folyamán. Tudják, Magyarországon a jobboldaliak jobboldali szabadságra mennek, a baloldaliak meg baloldali szabadságra mennek. A szegények meg nem mennek szabadságra. Nem is emlékszem, mikor hallgattam Kriszta utoljára ezt a lemezt. Hollandiából hoztam, abból a frányországból. országból. Valamikor a 80-as években producer George Harrison. Hare Krishna. Jöredel. A itt mely jó reggel. Már azt hittem elvesztél. A... Nem, nem meg vagyok jó jó vagyok. Figyelek. A szombati meccs kapcsán nekem az a bejegyzés, tesztelek jobban, amit a két, park, két kutya párdi. Még egy-egyre Egy-egyre győztünk, zseniális. Itt lesz Kovács Gergely 8 óra 4 perckor. kérdezhet Na, tőle. Na, nagyon jó. Az a baj, akkor már sportolok sajnos. Akkor kérdezi a sportolás közben. De annyi minden tudsz. Honnan tudom, hogy létezek, hogy most például ne kérdezzék meg, hogy mitől, de úgy szorongok, mint valami állat. Itt van a gyomromban. És hogy mitől szorongok mindentől. Hogy szabadságra megyek, hogy nem megyek szabadságra, hogy mi lesz ezzel a pandémiával. Aztán azt a haláltól félek. Nézte Orbán Viktort egy rövid ideig ott a Pesti Vigadóban, arra gondoltam, hogy amit mondasz, vajon komolyan mondja? Itt van ez a Szalai, aki megsérült, a Szalainak hívják, és a drukerek mindjárt gyógyulást kívántak neki, a Rosszinak meg azt mondták, hogy ne rakja be a csapatba a németek ellen. Minket nem olyan fából faragtak, és zseniális. Ezért Hajdúszoboszlóra kell venni. Akosut Rádiót kell hallgatni, megmondta Steffka István, mire megöregszünk, mindannyian Akosut Rádió hallgatóivá válunk. hat egy nem tudom, hanyadika van, itt kurva meleg van, nem tudom kint milyen idő van, szerintem kint nincs olyan meleg, mint itt. De, műsorban, de már köszön említette ezt a Minket nem olyan fából szanagtak, mondja nekem erről valamit, és maradásban. rádióban volt reggel egy riport Hajdúszoboszlóról, ahol valami fejlesztést adtak át, nem tudom, a fürdővel kapcsolatban, mással kapcsolatban, a szegény Hajdúszoboszló ugye mindig csak a fürdővel kapcsolatban van jelen, és azt kérdezte a riporter, hogy az az illető hölgy, aki éppen nyilatkozott a nyaralást illetően, hogy ő tart a pandémiától, és a nő azt mondta, hogy őket, mármint a családot, nem olyan fából faragták, hogy félnének a pandémiától. És rájöttem, hogy mi tényleg Orbán Viktor népe vagyunk. Ez nagyszerű, kicsit félreértettem, mert mint a, úgy értettem, hogy a mi Viktorunk mondott valami ilyesmit, mert azért nyugodtan mondhatta ezt... volna Orbán Viktor, Te szerintem Orbán Viktor De. szólt ebből a hölgyből, vagy a hölgy De. szólt Orbán Viktorból. De. Tehát én, a, én, a, én ennek a fránya izé Covidnak még sosem mondtad azt, hogy nem olyan fából faragtak, hogy én pusztulásra vagyok ítélve. élve. De. mint Köszönöm, hogy felagolásított engemet. Szívesen. 0 Ez ugyan arról szól, hogy Go West, de Isten Mencs! Go East! De az nem írta meg a Pet Shop Boys! Elnézést, Pet Shop Boysot lehet játszani? 7 óra 19-kor, valaki az NMHH-ból mondja már meg, ami ott a szalai Anna Mária meghalt azóta, nincs semmi összeköttetésem. Aki ott volt az Auer. Tényleg, mi lehet az auer We Nem olyan fából faragtak. Ez is egy ilyen fialai megközelítés, Mész, hogy nem olyan fából faragtak. Milyen fából faragtak. 911-168 Önöket milyen fából faragták? Most leszem észre, egy Kabos László következik, és a lemez az dedikálva van nekem. Istenem, régi szép idők, Magyar Rádió. közleményt fogok átadni, de önöket ne zavarja semmi. Oda vagyok a feleségedért. Én nem tudom milyen a műsor, de itt a 168 órában olyan sok ember visel el, ahogy a Rádiókluban nem kellett elviselni, mert ott jóformán senki se körül. A Spirit fm többen vettek körül, de... A Spirit fm vagy jót, vagy semmit. jó Akvél a góljában azt tetszett a legjobban, amikor halára rémisztette azt a nőt. Aztán elnézést kért tőle, pedig hát a nő nagyon jól bírta. A fociban olyan kurva jó, hogy örülnek a gólnak. Istenem, amikor 98-ban még Orbán Viktor tudott örülni a győzelemnek. Mégiscsak le kéne fogyni és be kéne rakni valami válogatottba focizni. ivalan ezt a csapatot szövetségi kapitányként kimerni a kispadra ültetni lesz, várva nálam kicsi babám. Én nem tudom elképzelni a kejfe ilyen nélkül Az én szívem, ha egyszer titkont tüzet fog Minden pesti tűzoltó, ha ha, nevetni fog Maga még nem lesz a világon Mikor én még mindig imádok, Mikor én még mindig járnék maga után Csend, itt a Dixieland, újra megjelent Jobb, senki nem nyakog. Négy negyedben a vidámság, Nem valamilyen kiváltság, Hát, derűsen erősen halld, Eve kis dal. nem lesz a világon, Mikor én még mindig imádom, Mikor én még mindig járvék maga után. Maga vége el lesz feledve, de általam lesz szeretve Sak lesz várva, nálam kicsit Mert az én szívem, ha egyszer titkon tüzet fog Minden pesztit tűzoltó, ha-ha nevetni fog Maga még nem lesz a világon, mikor én még mindig imádom Mikor én még mindig még maga után és akkor faludik faludi Gustav jöjjön a Village People, hiszen a Go West a Pescio boys -a volt. 06191 Mert az észívem, ha egyszer titkon fog, minden pesti tűzoltó nevetti fog. Mikor még nem lesz a világon, Mikor én még mindig imádom, Mikor én még mindig járnék maga után. Az nagyon-nagyon szimpatikus volt, ahogy a szövetségi kapitány arról beszélt, hogy egyrészt, hogy azért nem futott ki, mert hogy a csapattól nem akarta elvenni a dicsőséget, de annál még jobban tetszett az, amikor azt mondta, hogy ő egy középszerű focista volt, és ő valójában itt 60-hoz közelítve próbál valami olyan eredményt elérni. Ezt nem mondta, de nagyjából ennek a szellemében beszélt, hogy amikor majd egyszer a túlvilágra távozik, Soká-soká, akkor elmondhassa, hogy értelős sikereket. Bán igaza volt, kellett csapat. Most egy hajdan volt csapaszövetségi kapitánya, szól majd zene. Ezt is a múltból ástam elő. 061 911 9. 168 ha jól kezdődik egy lemezoldal, még akkor sem, ha az a B. Minden idők egyik legjobb, ma már csak az emlékekben létező együttese a generál játszik. Kövér a nap. Kövér a nap, kövér a nap Én az A oldalt akartam, de a B oldal sikeredett. A felső sorban Fiala János, Albert Györgyi és Kőszegi Gábor, Kőszegi Gáborral szombaton és vasárnap, vagy pénteken és szombaton kétszer is találkoztunk. Ragyogóan néz ki. Ezen a lemezen a csapat Albert Györgyi, Kőszegi Gábor, Bétót László, Török László, Dám László, Szegő Tibor, Kristóf Gábor, Zorán Stevanović. Baróti Évad, Voracsek György, Nogotni Zoltán, Dombóvári Gábor, Fenyő Miklós, Déri János és Fiala János. let die Igen. Jó reggyszerű úr. Valamikor még a szabadságszávazását el akartam mondani, hogy Mérdezművel Péterrel hogy alakult a, a mi történt. <gül> Egészen hihetetlen ez a mai telefonja, mert éppen ideferi jöved jövet gondolkodtam ezen. Elmondom nagyon röviden. Az történt, hogy ugye 2020-ban ugye új helyre mentem és támogatókat kellett keresni, mert én nem kaptam a Spirit felni a fizetést, és végül is ugye akkor leszerződtem, Zuglóval leszerződtem menet közben um, Kispesttel és a hetedik kerülettel, ezt némi szervezés előzte meg, egyáltalán nem volt valószínűsíthető, hogy Nieder Müller Péterrel megegyezem, nem ismertük egymást, de aztán egymást tenyerébe csaptunk, és igen, számúra egy jó hangulatú együttműködés volt egészen 2020. decemberig, amikor is már elő volt készítve a 2021-es szerződés, ám de én eljöttem a Spirit FM-től, így aztán a szerződéssel nem volt mit tenni, Niedermüller Péter 2021-re nem kötött velem szerződést arra való hivatkozással, hogy ennek a rádiónak, a, vagy ennek a konglomerátumnak, amiben vagyok, a tulajdonosi szerkezete számára nem átlátható, amit lát belőle az nem is szimpatikus, olyan események történtek hozzá közelálló személyekkel, amit ő aggasztónak tart. Őszintén reméli, hogy én jól döntöttem, de... Öm a támogatástól eláll, én meg azt mondtam, hogy én majd meg fogom győzni az ellenkezőjéről, és hogy mennyire fontos nekem az ő személye, és a, az a kerület, meg az a munka, amit elkezdtünk, én azt mondtam neki, hogy akkor folytassuk ingyen. Ezt mindenki tapasztalhatta is, hiszen 2021. januárjának második felében Niedermüller Péterrel együtt indult el a Kejfejancsi. Akkor megegyeztünk egy időpontban, de a központinak a megjelenése, amelynek ugye különböző problémái voltak a madástéren, ez, ha jól mondom, a madástéret biztos jól az egységet nem biztos, ez egy étterem, és ott volt egy tüntetés, és akkor ennek kapcsán voltak hetedik kerületi hangok, vagy a hetedik kerülettel kapcsolatos hangok, hogy mennyire izgulak, fogalmam nincs, hogy miért, de nem az ön miatt úgy általában azt a kiszáradt szám jelzi, fogalmam sincs, mi van velem beleértve, hogy itt iszonyatos meleg van. Tehát ez itt a szakszervezet lenne, akkor nem lehetne dolgozni, de nincs szakszervezet. És akkor felhívott, vagy hagyott egy eseves Níldermület Péter, hogy akkor erre ő ugye reagálni fog. Én mondtam neki, hogy hát mi abban maradtunk, hogy egy héttel később kezdünk, mire mondta, jó, jó, jó. De nem annyira számom volt tartva a műsor, hogy egy héttel hamarabb kezdtünk. Amikor a két ingatlan története volt, tudja, a Frieszefe, és volt a zeneiskola. Igen, a zeneiskola, a zene és volt egy másik e, ü, ingatlan is, ahol szintén különböző együttesek és jogi személyek ki és berakásáról volt szó. Ott többször rezgett a léc e, Erzsébetvárosban, és én ezt érzékeltettem, volt, amikor még volt módom adásban Niedermüller Péterről, hogy itt valami nem stimmel. Lehet, hogy minden rendjén van, de a kommunikációja az nagyon ellentmondásos és kifelé ellentmondásos a hat, úgy hat, mint hogyha ez egyébként nem lett volna normálisan ügyiratozva. Ilyen szó nincs, de most ezt mondtam amire intézve és ez csak fokozódott a második ingatlan történettel, közben ugye a Frieszefe -e felbontotta a szerződését, és azt mondta, hogy eljön és ez egy időben történt azzal, hogy Kovács M. Veronika a klubrádióból ide jött sajtófőnöknek a helyzetet fűszerezi, hogy Kovács M. Veronika az én tanítványom volt és én találkoztam Kovács Jön e. Veronikával ebben a periódusban, ahol még inkább agályos lett a történet, mert abban a megbeszélésben, amit mi folytattunk, ő azt mondta, hogy a polgármesternek elsősorban a választó polgárai számára kell megfelelnie. Én meg azt mondtam, hogy egy polgármesternek a a kerület lakosainak kell megfelelnie, független attól, hogy azok milyen szavazók, és mondtam neki, hogy hát a klubrádióban ott nem volt ennyire pártos, mire mondta, hogy hát igen, egyemek közt ez is volt a problémája, mert hogy neki ő szeretett volna így kibontakozni, és ez egybeesett időben azzal, hogy Niedermüller Péternek azt. Azt kérdeztem tőle, hogy nem lehetne egy négy szemkösti találkozó, amikor ennek a két ingatlannak a történetén végi futnánk, már, mennyiben ezt lehetővé teszi. Ilyen megbeszélés az én életemben 12-1 tucat volt, mondván, hogy azok az ellentmondások, vagy látszat ellentmondások, amelyeket én tapasztaltam, azok egyébként mennyire valósak, mennyire nem de ez már annyira hektikus volt, hogy már egy hektikus időszakban zajlott, hogy ez csak csúszott-csúszott, és amikor ez valamikor kedden volt, én csütörtök ö, ö, szokott lenni, ugye a Niedermüller fél nyolc és nyolc között, és nem ért rá. És az, hogy nem ért rá, azt azzal a Kovács M. Veronikával üzente meg nekem, miközben soha az életben nem üzen senkivel. Tehát mindig mi ketten beszéltünk, nem voltak üzenő emberek, sőt, volt olyan, amikor én külön föl voltam mentve Dömsödi Gáborból, aki szintén volt olyan pozícióban, mint Kovács M. Veronika, de én föl voltam mentve alul, amikor Kovács M. Veronikát úgy küldtem el, a pitlibe, hogy uh, tulajdonképpen kés csoda, még e-maileket kapok tőle. De a dolognak az volt a lényege, hogy az, uh, hogy elmaradt a csütörtöki műsor, az azzal volt párhuzamos, vagy azzal történt párhuzamosan, hogy Kovács Veronika ez engem azzal vádolt meg a hátam mögött, uh, Niedermüller Péternél, hogy én őt hazugsággal vádoltam meg a tekintetben, hogy ő nem mond igazat az ingatlanokról, és ezt a polgármester úgy vette készpénznek, hogy engem meg se kérdezett. Tehát egybeesett azzal, hogy Kovács Veronika engem meghazúttolt, a Niedermüller ezt elhitte, ráadásul a személyes találkozót nem tette lehetővé, és lemondta a következő találkozót, a Kovács Enverónikával, tehát azzal üzente meg nekem, hogy nem ér rá, akivel el, ö, megbeszélte, hogy én hogyan ö, hazudtoltam őt meg, e, és ö, akkor egy elég kemény SMS váltás volt közöttünk, majd nagyjából egy hét múlva azt írta nekem, hogy ő most háttérbe vonul, és ebben a háttérbe vonulásban, tehát visszavonul, ö, a Kejfej is ott lesz, reméli, hogy egyszer még ö, folytatjuk a munkát, majd másnap ahhoz képest, hogy ezt az SMS-t küldte, beült az ATV-ben a naphírébe, ahol egyébként a legkülönbözőbb témák voltak, semmilyen aktualitása nem volt az ő jelenlétének, és a hetedik kerület sem szerepelt emlékezetem szerint a témalistán. És miután teljesen véletlen láttam ezt a műsort, én nem szoktam a naphírét nézni, valamint ha nézem is, hol lehetett azt tudni, hogy pont az SMS-t követően fogok én belebukkanni a Niedermüllerbe, amikor én megírtam neki, hogy köszönöm szépen, további jó munkát kívánok neki. Csak megkeresem azt az e-mail, vagy azt a, az SMS-t, amit küldtem neki. Ez hihetetlen egy Igen. Mert maguk, én úgy vettem hogy maguk a hangot egymással. Tehát jó viszonyban volt. Nem, a Kovács M. Veronikának annyiban volt igaza, amiközben sajnálom, hogy igaza volt, hogy Niedermüller Péterből is előjött a politikus. Tehát, hogy fontosabb számára a DK és a DK választói, mint én. És hát ebben az esetben szégyellem, hogy valahogy is közön volt Kovács M. Veronikához, és Niedermüller Péter pedig... Ha látom a tévén, nem kapcsolom ki, de ugyanazok közé tartozik immáról, mint Szakonyi Péter, aki elsőként képes volt beülni abba a civila amit az eltávolításom után adtak Rangos Katalinnal, Zamensték Péterrel, és még sok jó együtt. Hát ennyi a történet. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltem Nagyon szívesen boldog voltam, gondolhatja. Anyone who sees her Soon forgets the Mona Lisa It would take, I know A Michelangelo And he would need most nagyon rühelem, hogyha egyébként nem tudom tisztázni azt nincs. Amit én szeretnék tisztázni. Most már lassan lehet mondani azt, hogy késik, mint a pion. Állj. Igen. Köszönöm. Zsolt, jó reggel! öregöt? Felkaptam a fejemre, a Kovács M. Veronika névre. Annak idején én vettem fel a klubrádióhoz, és nem, nem tudtam elegébb bánni. Akkor, amikor volt az adásvétele a klubrádiónak, előtte én már megbeszéltem a, a vezető kollégáimmal, hogy, hogy őt, őt elküldöm, mert alkalmatlan volt műsorvezetésre. Én műsorvezetőnek vettem föl a rádióhoz. És akkor utána hallottam, hogy akkor a rádióban is irodavezető volt, tehát nem mikrofonos. Ő ja, aztán később szerintem nem futott ott olyan rossz formát, tehát uh, tanítványként nem néztem ki belőle, ez az én hibám is lett. Szerintem egy formátumos uh, valaki volt a klubrádióban, az, amit én tapasztaltam belőle a Klubrádióban, azt elmondtam, vagy a, a hetedik eredben, azt elmondtam. Sajnos, hogy hál' Istennek több tapasztalata nem tettem bele kapcsolatban szert. De én együtt dolgoztam vele, mondom én vettem föl, és hát három, azt hiszem, három hónap után találtuk úgy a, a vezetőtársaimról, hogy nem igazán a mi profilunk, szóval nem, nem, nem volt jó. Tehát ezért, ezért tudott ott maradni, mert közben eladták a rádiót. Köszönöm, Igen. Köszönöm ezt szépen. Történt. Ezt akartam mutatni. a Kalipszó 873, a Magyar Rádió kereskedelmi adása, amelyet a Multimédia Kft. menedzser. Örömmel mondhatom, hogy elindult a Kalipszó 873, a Magyar Rádió újabb kereskedelmi adása. Budapestnek, budapestieknek. Azoknak, akiknek még nem volt rá... Minden 1989. május 22-én kezdődött, és úgy, ahogy hallották. Még nem tudtuk igazán, hogy mit akarunk, és azt sem, hogy hogyan... Éppen ezért belevártunk. És hittünk abban, hogy majd csak kialakul. Végül az egész olyan, mint egy ételrecept. Én életemben, ami a hetedik kelletet illeti, szépíthetném, de gigantikus szarkabaró volt a fogásember, Unika. És gyaránt nem árt, ha van hozzá egy kis. Játék! Aztán. Gyere édesem! Van rajta sincsen sapka. Múltkor a, a, Cside kivább. a csidernek mondtam múltkor, hogy jé, nincs rajta sapka, én még ilyet nem láttam. tudod, mit mondott erre a Hogy nagyon meleg van. Nem, azt mondta, hogy ahhoz még nem ismerjük egymást elég régen. Ja, ez, ig ez igaz. Szerintem annyira én sem ismerem régen, hogy ezt tudjam, hogy mikor van rajta és mikor nincsen. Rajta most csak azért nincsen, mert nagyon meleg van. Nagyon. Itt, Nagyon. itt aztán meg végképpen. Tehát miért uh, Komáromban szerintem most már több ezret kell fizetni. Ingyen van. Ez ennyi. Néztél meccset a hétvégén? Uh, végig nem, de bele, -bele néztem. Uh, és azon gondolkodtam, hogy vajon a az MTV sportriporterei egyeztetnek egymással, mert ugye abból adódóan, hogy Velsz 1 0 kapott ki Olaszországtól, és három re kaptak ki a törökök Svájctól. Igen. Így a török vagy a svájcok harmadikok lettek, és az, hogy ők egyébként tovább jutnak-e vagy se, az majd a szerencsén fog múlni. Az körülbelül a szerencsén, igen. Mert egyébként az egyik riporter azt mondta, hogy tovább jutott, a másik azt mondta, hogy nem. De hát ebből is látszik, hogy egy és ugyanazon tévé Hát ez a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Attól függ, hogy melyik csatornát nézed? Így van. Én igazából nem tudom követni, hogy ki jut tovább, meg ki nem jut tovább. Annyira bonyolultak lettek most, a, vagy annyira kiegyenlített lett inkább a, a mezőny, hogy, hogy nehéz kiszámolni, és nehéz követni is, hogy milyen meglepetések vannak. Én azt se tudom követni, és azt se tudom követni, és az kurva érdekes volt, hogy hol játszanak. Mert az egyik De nem az, hogy az egyik helyszínén sütött a nap, Igen. a másik helyszínen pedig villanyfény volt, és baromi érdekes volt. Mert azon gondolkodtam, hogy, hogy ez valahol Bakuban kellett, vagy nem tudom, hol kellett, hogy legyen, mert Európa egyébként nem elég nagy ahhoz. Nem. Hogy hát az egyik helyen óra... süssön a nap, a másik helyen pedig... Eh, Á, és Z között két igen. óra eltérés van az alatt, nem, nem történnek csodák. Én se tudom követni. Uh, rendszeresen van az, hogy azt hiszem, hogy uh, a hazai csapat otthon van, és kiderül, hogy nem otthon vannak, hanem szentvétel. Azt mondd nekem, édes fiam, meg. hogy uh, mit gondolsz az angolokról? Megrendezik-e? Tehát az angol mentalitással mennyire fér egybe az, hogy megrendezik, vagy nem rendezik meg az elődöntőket és a döntőt? Na most nem igazán a fociról szól, a fociról igen, is. Igen, Ezt szerintem megrendezik. E... Megadják a vipeseknek azt a kiváltságot, amit kérnek, és ezzel. Figyelj, olyan... ott ez a delta az nagyon tör előre. Olyan folyosókat, olyan folyosókat lehet már kialakítani a 21. században, hogy. Szinte nullára Ne is történt. mond a folyosod, drága a barátom. <gül> valaki felhívott, felhívta a Bolgár Györgyet, és azt mondta neki, hogy, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. hogy azt az igen. alagút az, amit a Jobbik izzé, hogy azt az már azért izé-bizé, mert hogy tudták, hogy itt lesz a döntés. Igen. <gül> Úgyhogy mi Nem. Orbán Viktor népe vagyunk, és Bolgár György népe egyszer, és így kiegészítjük egymást. Hát ráadásul meg még ugye Orbán Viktor azt posztolta a meccs után, hogy mi magyarok, mindazokra, akik itt vannak a stadionban, és hát bőven voltak ott ellenzékiek is. Ez ilyen békülék egy hang, nem? Vagy... Nem tudom, én reggel hallgattam a Kossuth Rádiót, és ott Szoboszlón készült egy beszélgetés, mert átadtak valami, nem tudom micsodát, és a fürdőről volt szó, és kérdezte a riporter a hölgytől, hogy ő nem félre a koronavírustól itt szabadság idején, és mondta, hogy őt és a családját nem olyan fából faragták, és rájöttem arra, hogy mi tényleg Orbán Viktor népe vagyunk, mert én ilyet sose tudnék mondani. Tehát ilyet még Orbán Viktor tudna mondani, hogy mi nem. Tehát, hogy ott Kínában, ba meg, hogy miért volt annyi kínai, akiket nem olyan fából faragtak, hogy jött ez a vírus, abból a tobzoskából. És azt az mondták, hogy sokan ezt mondták vannak. a vírusnak, hogy ez, ez Sokan vannak, Ez, ez a törvény Tönnyi. alapján eljutott ide is. Igen, ez egy, ez egy fundamentalitás. Nyilván egyébként van ennek valamilyen pszichológiája, tehát hogyha az ember nagyon szeretne valamit elkerülni, akkor nagyobb az esélye. Igen, fából faragtak? Engem. Hát nem uh... számítottál. Megy. De számítottam, mert hallgattam azért a műsort. Mi mi És a megyfaz ellenáll a koronavírusnak, vagy nem? Ha de a gőzöm sincs. Nem tudom, de nagyon szeretem a megyet. Figyelj, én azért szeretem a focit, mert az a gólöröm ami a fiolag gólya után volt, bazmeg, meg, de tényleg, szóval, hogy, hogy, hogy én amikor én a Portugálon voltam, kéne hogy a mellettem levőt a, a lesbólnál, és aztán nem, nem, nem, nem győztem elnézést kérni tőle, amikor ugye a végén nem elég, hogy nem győztünk, de kikaptunk, ráadásul a Pali viszonoztat, nem, nem, nem, nem igazán értette, de nem állt ellen. De amikor a fiolag kirohanta az a nőhöz, az csak a számítógép nem esett le, és a nő is nagyon helyes volt, nem tudom, igen. hogy hívják, és olyan boldog volt a Valé, hogy ez elmondhatatlan, és hát Na, én is da. nagyon boldog vagyok. Hát figyelj, én azért úgy a fiolának a, a vagy a fialának a fiola-fiala fiola, fiola, érted? Igen. Uh, nem érted. Én nem tudok ilyen gólt lőni. Igen? Uh, én sem tudok ilyen gólt lőni, uh, de hogy ez a csávó eléggé megjárta a poklok-poklát az elmúlt időszakban. Sérülések tömkelege volt. Tehát, hogy majdnem visszavonult, nem tudom. És a, az előző elbén az osztrákok ellen az első meccsen sérült le. És azóta nem is nagyon játszott a... Tehát, hogy akkor az elbén nem játszott, és most meg a franciáknak őt égélt. És amikor mondta, hogy meleg volt, akkor rájöttem arra, hogy a franciák azt, az is tudnak magyarul vaj. beszélni. Igen, pontosan, pontosan, pontosan. Ez olyan szép volt. Ez... Operatőnek is melege van. Igen, nagyon meleg. De nagyon, te figyelj! Ja, azt akartam mesélni, a megölelted a szomszédot. Megérő. A nővéremmel voltam kint egy válogatott meccsen, talán a, nem tudom, valamelyik magyar svéd, amikor az Ibrahimovics a 92. percben újszögből bevágta a királynak az és akkor nem jutottunk ki a vébére re És a nővérem annyira izgult, akkor osztogattak ilyen tapsoló lufikat ez a hosszú izét. És akkor reklám volt rajta, és ültünk, és annyira izgult, hogy elkezdett dobolni az előtte ülő fején. De hogy így, tehát hogy tényleg annyira, és, és én meg átvettem, mert hogy én is annyira izgultam, és akkor dobottunk az előttük lévő fején, aki aztán nem Hátra nézett és röhögött, és elveszte a helyzetet. Igen, a, a foci, szóval, hogy ilyen óriási ízében nem voltam még. A, a, melyik sem voltál? Nem voltam, nem voltam. Még, a, és ő, megmondom neked őszintén, megyek. hogy a Milkovics volt nálam, mert beszélgettünk a jövőről, ami vagy eljön, mm. vagy nem jön el, és a se véget, mint tudjuk, hogy én elloptam azt a két címlapot, amiből te befülöttél, de a másodikat talán már nem füröttél be. Tehát a, a hűtőszekrénye, ott van a nagyon jó. A, örülök a, a Portugál és a Magyar címlap. Igen, örülök neki. Örülök büszke, neki. büszke vagyok rád. Köszönöm. Én még, én még nem fogtam kezembe, mert annyit dolgoztam rajta, hogy nem jutott te hozzám. Az azt el. Nem uh... baj, biztos, hogy van itt a szerkesztőségben, majd megyek és megnézem. nagyon Sikerült kérdek. most? Minden sikerült, minden szuper volt, úgyhogy. A Portugálása volt effektíve nagy baj, egy kis egyeztetési probléma volt. És lehetett is. elosztani így? Ha vele sincs, nem tudom. Sokat. Sokat. Irről fogsz írni? Hát meg, nem tudom, hogy megállom-e a, a német-magyar beharangozót. Ezt a szivárvány színű stadiot, vagy a, Nem, engem az nem érdekel különösebben. Ha nem itt, hogy a, megverjük őket? Vagy nem, miért? hanem az, hogy, hanem az hogy, hogy mindig van egy lehetőség. És hogy a franciáknál ezt sikerült kihasználni. Ez a, is kurva jó. És ez a jó a fociban, ez a csodálatos a fociban, hogy mindig van egy lehetőség. És ez az egy lehetőség több, mint a lottó. A... Teljesen igazad. Több mint a lottó. Én a lottózókat is megértem, mert feladod hétfőn a lottót, akkor szombatig elköltöd. De hát nem is nyertél, de szombatig elköltötted. Tehát, hogy pénz nélkül És is. Pontosan, pontosan. Csak itt most ez ment 30 éven keresztül. Tehát, hogy én nem láttam foci sikert. Nekem ez a második, vagy nem tudom a <kül> Fradi volt a BL-ben, az volt a... A, Krista a azt mondta felszítség. egy normál, hogy akkor megint nem lesz a nagykörúton villamos. Én is az hittem. Azt hittem, hogy nem lesz, és megmaradt. Azt hittem, hogy nem lesz, és megmaradt. De nem rajtam múlt, én nem voltam itt a Mátrában voltam, úgyhogy. Ott lebontottam a hegyet. De ott is egy-egy lett. Ott is egy-egy lett. Ugyanannyi idő alatt ugyanúgy elképesztően javasztem. nagyon, Nagyon. És az, tehát Nekem van olyan Facebook ismerősöm, és ő egy ismert ember, nem fogom mondani a nevét, mert ugye egyébként mások adott esetben erre a beírásra, nem, vagy bejegyzésre nem találnak, vagy nem találják meg, de ha valamit nagyon sajnálok, az az, hogy rágából, vagy ellendruckerségéből viszonylag sokkal sikerült átvennem az életem folyamán, most már jelentősen koptattam, de akik politikai áthallások miatt nem tudnak örülni a magyarok győzelmének, vagy döntetlenjének, azt fel nem fogom. Tehát, hogy annyira kivetüljön valakiből a politikai utálata, uh -huh. hogy ezt az eredményt ezt egy párt sikerének tudja be, és nem a hazájának, ez meghaladja azt Igazából... a fokot, ami az én képzeletemben igen, jelen van. Igen, az egész irracionális, úgy, ahogy van. Uh, már az is irracionális, hogy 22 ember kerget egy labdát és 60 ezeren nézik és öröngyenek miatta. Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy én azon nem csodálkozom, hogy elragadja az embereket a hév. Nem csak elragadja el őket. Uh, mit tudom én, egy jó, jó Fradi Újpest a kiserdőben kezdődik. És megvertük hogy... a Légia Varsót is. Ráadásul. És a tehát, hogy a, igen. De hogy a kiserdőben kezdődik, a szurkolók ott egymás között. Tehát, hogy vannak olyan, olyan széls szélsőségei ennek a játéknak, ami Általában a játéknak saját, mert hogy az ember amikor játszik és teljes szívvel játszik, akkor képes oda rohanni egy asztalhoz és levenni róla mindent. Szóval hogy megértem, aki a politika miatt húzza a száját, nem örülök neki. Tehát, hogy nem örülök neki, de elfogadom, hogy van. Egyébként ki kéne elemezni egy önálló műsorban, és természetesen az film kell, tehát azt csak a magyar televízió tudja megtenni, hiszen ő náluk vannak a jogok, hogy a gólörömnek hány fajtája van, és abban annyira benne van az, hogy az illető milyen jellemvonású, mert én a Cristiano ronaldo még soha nem láttam. Biztos előfordult vele, hogy valakinek a nyakába borul. Na, mindig az ő nyakába kell borulni, valamit ezt a macsó táncát lejti, de tegnap um, egy csomó olyan gólt láttam, amikor a gólszerző a tartalékhoz futott ki. Igen. Igen, Itt csapatok vannak. Tehát. Hogy, mit tudom én, Cristiano Ronaldo vagy adott esetben, mint tudom én, az amerikai, vagy az amerikai kontinensen Messi, olyan emberek, akik szerintem túlságosan leuralják a saját csapataikat. Minden tiszteltem és becsülettem az övék, de egy csapat az nem egy emberből áll, egyből, vagy 25-ből, attól függ mekkora a keret. És uh, hát, ha most én lennék uh, fiola, és ki kéne szaladnom a kispathoz, igazából keve, ki, ki az a séfer? Honnan jött? Ho? Ki az a, a szakálas, a cseri? K kik ezek? a vala fura hajával, igen. Igen, tehát, hogy, hogy itt vannak ezek a fiúk, akikről igazából túl sokat nem tudunk. Illetek hát biztos vannak, akik tudnak, de én se tudok. Persze, sokat. de hogy, hogy effektíve, mit tudom én, 13 millió magyarból azért olyan nagyon sokan nem tudnak ezekről, ezekről a fiúkról semmit. Hét meccs a magyar válogatottban még nem a világ, tehát, hogy és abból kettőt, egyiket Portugália ellen, másikat meg Franciaország ellen játszani. De megfizettük a németeket, és jól őket. Ennyi. Ennyi, kettő, Ennyi. ennyi. Hát ugyanaz a csapat az. volt? Igen, ugyanaz a csapat volt. Így van, ugyanaz a csapat volt. Uh, nem láttam semmi, semmi uh, olyat a franciákon, amitől uh, amit hiányérzetem lenne. De, a de ez megcsap... azért van, mert tésztát ebédeltek. Tudod ezt a történetet, hogy Mexikóban mi tésztát ettünk. Persze is. Mezeit mert megetették tésztába, makaronival és ettől elnehezültek. Igen. És Igen, nem, fönt nem. a magaslati levegőn. Igen, magaslati levegőn, Igen, tészta, persze, persze, meg persze. még nem tör is krahás, a nyomják, és akkor... Meghalnak a pályán, persze. Nem, uh, szóval, hogy uh, nem láttam semmi olyat a francia válogatotton, amitől nekem azt kellene éreznem, hogy, uh, hogy ők ne tettek volna ki effektíve ott, és akkor mindent a pályára. Ez így van, Itt, pontosan én is így láttam, láttam a, az arcukon láttam, hogy nem, tehát, hogy nem vannak a helyzet magaslatán. És közben azt is láttam, hogy megpróbálják, tehát, hogy, hogy érzik, hogy ezt nekik meg kéne lépni, de nem ment. Van ilyen nap. Remélem, a németek is így járnak. Igen. Hát, hát. Vagy, vagy, vagy, hát most legyek, mit tudom én, a nagy mellényű, is azt mondom, hogy a, hozza a német csapat a legjobb ját, és akkor verjük meg őket kettőn óra. Na. Nem én, én benne vagyok. Én Persze, benne, én... én is most már, igazából most már bármi elképzelhetetlen, vagy minden elképzelhetetlen. Bármi elképzelhetetlen, de Igen. egyébként pontosan. Minden elképzelhető. Egyébként. Minden elképzelhetetlen, és... Um... Semmi sem elképzelhetetlen, és minden elképzelhető, csak hogy helyre rakjuk a... És akkor a remény címén, azt fogod megírni, hogy a remény hal meg utoljára? Nem tudom még, hogy mit fogok meginni, az majd akkor kiderül. Téged egyébként mennyire jellemezett, tehát mennyire vagyok tősta? Én... Racionálisan vagyok optimista, tehát, hogy szeretek, inkább azt mondom, hogy szeretek hinni dolgokban, és aztán, az, ha jól cselekedtem, meg sokat cselekedtem érte, akkor megvalósul. Igazságtalan bizonyos szempontból a szabály, mert ugye kordában akarják tartani a játékosoknak az örömét e a... gól után. Hát igen, de hát ugye azért nem mindennek van határa. A... Hát van is, meg nincs is. Tehát az a földön túli öröm, ami ilyenkor ezeken az embereken látszik, és ami egészen hihetetlenül átragad arra, ki nézi. Igen. Belejétve, hogy nem csak magyar vonatkozású meccseken éli ezt meg. Lehetséges, hogy a csapatnak egyáltalán nem drukkoltam, de amikor góltrúgnak is örülnek, egyáltalán az örömnek ez a fajta Ráadó. nyílcíni megjelenése... Ráadó. Ráadó. Ez, ez egészen elképesztő, és, és hát nem a Ronaldo-ról, meg a Messi-ről, bár a Messi, a, igen, de, de itt, itt egészen fantasztikus jelenetek voltak, és voltak edzők, például az olaszoknál a, a szövetségi kapitány, ezért teljesen hűvös maradt, miközben a játékosok baromi boldogok voltak. Igen. Ugye az olaszok, azok most igen. három győzelemmel állnak. nulla kapott góllal, ez elképesztő. Igen. A spanyoloknak meg ugye van két döntetlenjük. lengyeleknek is. Ma Uzen? valami sorozat mérdőt. Figyelj, valami öt meccs van egy időben, ugye, mert hogy az utolsó ja, igen, menetet igen, már egy időben Igen, igen, igen, Lesz hatkor két meccs, kilenckor két meccs, az már négy meccs. Ja nem? De, igen, az négy meccs. Ne, négy meccs lesz ma, azt hiszem. Háromkor lesz meccs? Nem tudjuk. Ott, ah, ugye, megmondom neked... Lejjebb. Mindjárt megmondom neked. Azt mondja, hogy... Kettő, három... Azt mondja, hogy hatkor van kettő, az Észak-Macedon Holland, igen. az Ukrajna Ausztria, és igen. kilenckor van az Oroszország Dánia, és a Finnország Belgium. Így van. Az négy, ugye? És akkor mondja ez az Eriksen, hogy ő még csak 29 éves, és ő igazán szeretne még focizni. Hát akkor más országot kell választani, mint, mint Olaszországot. De tudod, hogy kiengették a korázban. Tudom, igen. Igen, igen, meg meglátogatta a csapatot is. Igen. Nagyon örülök neki. A Dánoknak van még reményük mindig van remény, hát Értem. Magyarország egy egyet játszott Franciaországgal, ez mindenkire került. De, de pontilag is van reményük? Azt hiszem, igen. Ja, persze, kikimeccset játszanak Oroszországgal. Aki nyer, az megy tovább. Észak-Macedónia, az, azok, azok is nagyon Na, Nagyon kedvesek voltak. Igen. Tök jó, hogy itt vannak. Igen. A Krojf az nem, az nem y val írja a nevét? A stadionra gondolsz? Igen, de lehet, hogy nem. Nem tudom, nem hollandul. Elköszönök tőled, mert ha jó. minden igaz, Én akkor a, a Gergely Nagyon szépen köszönöm. köszönöm, és akkor megkapom tőled, hogy holnap, holnap után így van. Így van, kik van. lesznek. Vigyázz magadra! Hajrá, magyarok! Jó szórakozást! Igyekezni fogunk. Fú, a meleg van itt. Én love, van a fogás, hogy jöjjön be, de nincs ne Én dolgoztam egy rövid ideig a Millegy Minisztériumban, és akkor szó volt, hogy a zenészet nyelvenség előjátszhatunk. Hideg meleg egy! 1911 She must be lehetőség van. Vagy befut Kovács Gergely, vagy sem. Én tegnap kerestem, uh, éjfélkor hagyott üzenetet, hogy ő mennyit szokott aludni, azt nem tudom. Bizakodjunk. Ilyen. Mondanám, hogy aki látja, ébreszze föl, de ő szebb lakik a stúdiótól, mint én. És hát még meg lehetne oldani azzal, hogy. otthonában beszélget velem, de hát ha. Ki van hogy nehéz. Úgyhogy ha szomszédja van valakia, és fölébezti azzal, lehet, hogy elősegíti a beszélgetést, de kérdezni akkor nem fognak tűnni tőle, mert ez a telefon ahhoz nagyon bonyolultan működik semmint, hogy, az, hogy minden egyes telefon után megszakadna a vonal. Ha önök nem fognak beszélgetni velem, akkor lehet, hogy a hallgatásommal ha nem is tüntetni fog, de most nem kérem meg a piont, hogy jöjjön el ide vattának. Nem át, ha jól kezdődik egy lemezoldal, még akkor sem, ha az a B. Minden idők egyik leg... Sikerült meg itt a rosszat!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 Még nem tudtuk igazán, hogy mit... Itt akart, jött be a pion, az most az kellett volna belépni a Kovács Gergelynek, hogyha éjt van éjt keretes között. És hittünk abban, hogy majd csak kialakul. Végül az egész olyan, mint egy ételrecept. Tanácsot szeretnék önöktől kérni. Elhoztam. És fűszergyalánt nem árt, ha van hozzá egy kis... Játék! Aztán rak, rak, az óra Módjával Funky weekend És az ízek további finomítása érdekében slágerlista Továbbá Burlitzer És még sok minden, amit később főztünk ki, illetve főzünk ki Vagy ahogy a fiala mondja Bólbőlnek neki részére át, valabból neki valra, re, át Köszönöm Hát így De komolyra fordítva a szót egy picit most ünnepelünk. Hát így. Nem csak magunkat, hanem inkább önöket. Szeretetükért és kitartásukért. Jó lenne, ha ez még sokáig így lenne. Mondta a Beethoven 89 De most kimondott gondolattal készítettük, hogy önök akkor is kalipszót hallgassanak. Igaz, csak lemezről vagy kazettáról. Amikor a rádióadó pihen. Akkor most zene. Mondjuk az ívés. Aki 90-ben adták ki, Gondolják bele, 31 éve űzöm ezt, meg még az az öt ami előtte volt, 36. Beszéljünk gombócokról? Azt akartam kérdezni, hogy azt az italt, amit Cristiano Ronaldo eltávolított, azt megihatom e hogyha egyébként a Kovács Gergelynek akartam felajánlani, hogy tolja el? 0619168 3 szabazatot várok, abból kettő valamelyik mellett lesz. Nem vagy igen. Erről van szó. Megihatom vagy sem. 8 óra 4-re vártam, most 8 óra 13 van. Most ez a világ lesz Jó Jó reggelt, Mike. Igen. 061911168 Jó Jó reggelt, még nem. Még nem. A harmadik dönt. Jó Jó reggelt. Jó reggelt, reggelt kíváncsi vagyok a Métváros László csak azért telefonálok, mert hallottam, hogy a Kovács Gergéjel akartok ma reggel beszélgetni a telefonon. Nem, Kovács Gergéj jött volna ide 8 óra 4 perc, és most 8 óra 14 van. Ó, személyesen. Hát szoktunk együtt dolgozni a Gergővel, neki más a bioritmusa, tehát nem tudom, hogy ez a reggel 8 óra ez mire. Elnézést, éjfél után 6 perccel hagyott üzenetet, hogy rendben van, tehát elnézést, tehát nem arról van szó, hogy itt Brahiból mondanám, Tudom, tudom. tudom Eszemben is mentegetni a Gergőt ezzel kapcsolatban. De is lehet. Megfigyelés és tapasztalat, hogy... Ért, értem. Csak... Más a de most ne haragudjon, hogy mit kezdjek valakivel, akinek más a bioritmusa, de 8 óra, 4-re ígérte ide magát. Hát, amíg megérkezik, addig beszélgessünk. És nem átalodtak mind a két zenekar buliára. Eljállt. Nézze, nekem, egy... é, nekem egyetlen egy dolog miatt szimpatikus, amit ön tesz, mert olyan mértékben veszi védelmébe... Aminek biztos, hogy megvan az oka abban a, tehát abban a körben, ahol én... Figyeljem, ugye nem, nem. tudom, itt volt-e akkor, amikor elmeséltem a Nieder-Müller történetet. Igen, igen, hallottam. Jaj, istenem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ezt nem azért mondom. Én egy egyszemélyes üzem... Tudom volt is. Tülön. én egy egyszemélyes üzem vagyok, annak az összes előnyével, hátrányával. Uh, gyakorlatilag itt a 168 órában kísértett meg nagyon-nagyon hosszú idő után az, hogy nem vagyok egyszemélyes üzem, mert hogy emberek vesznek körül, amihez én nem vagyok hozzászokva. Uh, én az elmúlt durván 20 évben, vagy az elmúlt 20 évet úgy éltem át, hogy kialakítottam egy olyan menetrendet, most a magánéletemet vegyük kívül, vagy hagyjuk kívül, ami a munkafegyelemről szólt. Ebben a munkafegyelemben az is beletartozik, hogy mindenkit értesítek arról, hogy másnap mi a helyzet abban a reményben, hogy ami az én részemet illeti, az rendben van. Úgy volt, hogy a múlt héten lesz talán kedden vagy lett volna a Kovács Gergely, de én azt szerettem volna, hogyha hosszabb idő áll rendelkezésére, így felhívtam telefonon és megegyeztünk abban, hogy 8.04 mondta, hogy bejön, messzebb lakik, mint én Csillabércen, tehát onnan önmagában az út, hát szerintem 8 hát az, az, az megvan 3 4 óra, vagy 1 óra. Én elmondom ön, ez az, amit én meg tudok tenni, ugye elsősorban egyébként nem csak a kétfarkú kutyapátra, vagy a kíváncsi, nem Füriyes balás 12. kerület indulása kapcsán, ami ugye az én szűkebb hazám is, hiszen én ott élek akkor meg kell szólítani az egyik legnagyobb riválist, ha nem a legnagyobb riválist, aki egyébként Kovács Gergely lenne. Én tegnap és tegnap előtt, pénteken kezdtem el, jó reggelt ne feled, hétfő reggel 8.04, harmadik kerület, háttiranyaghoz küldtem e-mail címet, semmit nem küldött. Szombaton küldtem hétfő 8.04, visszajelzés, kérek köszönöm Fiala János. Tegnap, szeretnék a mai holnap időbehasztásom okán egyértelmű választ kapni ennek hiányában délután telefonálok, fiala János. Egyszemélyes üzemvezetőként szükségem van egy visszajelzésre, addig nem tágítok jelégére, fiala János. Feladtam, várlak, fiala János. Éjfél után 6 perccel, szia, jó a holnap, én pedig tíz perccel ezelőtt x kérdőjel. E, tegnap pedig, elmondom, 20-szor hívtam, amikor kiderült, hogy a telefonja um, lemerült. Én ennyit tudok tenni? Um, Szeretném félbetakítani, az előbb egyrészt tegeződni próbáltam, ami nem jó, volt annyira jó van, de nem, hajra! E okay. jó. E nem személyesen a Kovács Gergőt akartam az imént védelmembe venni. E én is a Kutapács egyik passzivistája vagyok, vagy megtagja is, de a kutyapárttal kapcsolatban tudnék biztosan kevésbé vittesen okoz dolgokat mondani, de a Főrjás Balázs 12. kerületünk indulásával kapcsolatban kevésbé vagyok nekteképpen. Úgyhogy azzal kapcsolatban nem tudok. Kapcsolatban. Meg hát egyébként se helyettesíthető, senki sem? Nem, semmiképpen sem helyettesíthető, illetve a temető tele van nem helyettesíthető emberekkel. Jó, ezt így nem, tehát ebben a temető, ez, ez nem a csinak a hang, nem ez a temető? De nagyon szimpatikus volt, hogy megpróbálta kimenteni. Én meg eldöntöttem. Váthatják. Én egyébként, ha így maradna, se dolgoznék. Tehát itt olyan meleg van, hogy ez munkavégzésre már-már alkalmatlan. Ha az a kérdés, ha muszáj, akkor muszájból természetesen, de ez Igen. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Volt egy kérdés a fiala úrnak, hogy három beterszált vár, hogy meg lehet-e inni azt a tüdét. Úgyhogy én azt mondtam, hogy igen, és egészségre, de már megsőtés tudom, o... hogy tártalan. 8 óra 19 van. perc van, tehát ez egy negyed óra, már 8 óra 20 van. Itt tudom, a YouTube-on nézem, és most mindegy két telefonára volt, azt mondok, hogy most a harmadik, mert közben volt egy Sport, aki hogy a kutyapárt letetője igen. helyett, azzal volt egy pár mondat, és mondom, de akkor mi addig nem törték meg a harmadik, akkor jó van. Nem, hiszem, nem, nem, nem, én menet közben úgy döntöttem, hogy, hogy kettőnél hát, lezáródik. Igen, igen, igen. Jó. Meg hát ez Ozt... a harmadik túl hosszú beszélgetés volt, mert hát nagyon melegen van, tehát uh, holnapra egy üvegásvány vizet fogok hozni, de egy ilyen literet. Maradj egy percig nyugton, csak amíg én Keresenek még egy embert, aki húszszor hív valakit, és négy SMS-t küld, belejött, vagy nem tudom megváltoztatni valakinek az életmódját. a málmosságra, előfordult, itt az utolsó héten nem állna nekem jól. De egy távol levő emberrel kapcsolatban nagyjából ennyit érdemes elmondani. Holnap majd elmondom önöknek, hogy kimentettem magát, és miben maradtunk. Ezen a héten kicsi a valószínűsége, hogy ezt pótolni lehet, illetve hát szerdán lehetne. egy 911 Nem mondom, hogy pótolják a vendéget, mert őt nem lehet pótolni, de használjuk ki a rendelkezésre álló időt, amiből most nem érdek van. Jó reggelt. Jó el vagyok. A focival kapcsolatban beszéltem egy külföldi ismerősömmel, és azt mondtam, hogy ő még értem látott, hogy egy 3-0-ás után nép ünnepéim van Magyarországon, hogy nem érti magyarokat, és én arra gondoltam, és azt gondolom, hogy de annyira ki van már éve ez a még, még a legkisebb sikerélményre, és hogy már itt teljesen mindegy, és bármi kö... Én Ez tényleg, de tényleg, tényleg én, én sem tudom kivonni magamat a hatása, alól, pedig, hát én aztán nagyon szoktam néha igyekezni, de hagyom, hagyom hogy eluralkodjon rajtam az öröm. Ez így van jól. Bár az Igen, élet más területén is az ember ezt elmondhatná, de, de van, sokszor van miért örülni, miközben általában fanyalogni szoktunk, illetőleg hát ilyen betelefonálós műsorokban általában fanyagások szoktak elhangozni, vagy hurrá optimizmus. Nem is örülött? örült. Örültem. De hát mégiscsak furcán tartottam magamat, és de még mások is furcán tartanak minket. Én bármit el tudok képzelni, hogy ott Németországban milyen eredmény születik, de, de a Pionnak teljesen igaza volt abban, hogy, hogy a foci és a remény az abszolút. Tehát ez az egyfolytában lévő matekozás, hogyha ez annyit gólt lő, az annyival kap ki, akkor hajrá vagyok! Hajrá vagyok! Dolog, néked mit adhatok? Minek örülnél, csak kezedvel kezedben örökké tarthatod? Itt a két kezem, Ez van nekem, Tudod, jól ezt adom, Ez mindenem. Csillagfény, nyit a naptól kapja, gyerejt, virágot ad a rétnek, nézzét a, a méhecske adja, a de mit adhatok én neked? Jó reggelt! Jó reggelt! Múlt héten voltam egy barátomnál, múlt héten előtt mindegy, és kaptam tőle egy nagyon-nagyon szép ajándékot, amit erről a szarra jött az a színe a, a doboznak, egy nagy, filoz doboz, Konzsúzsa összes nagy az illés együttes sajnos a fonogram van, hát egy fantasztikus dolog nekem, és annyira, nem tudom, Ez nem is áltam vissza is álltam. A jövőben. A jövőben. A jövőben. Atlantis. Jó reggelt kívánok! Drafáján a mai <gül> az előadóknak! Nincely nem az. Gséz lenne több, nem égybél a. A szemut ad a rétnek. A, nézét, a a adjécske adja, ég, de mit adhatok én ég, néked? A folyó vizét, a forrástól kapja, a fiú anyától az, az életet, az ég, az égtől a, a Csillagot kapja, ég, de mit adhatok én ég, néked? Daragondalok, néked ég, mit adhatok! Minek örülnél, sörök ki tarthatod? Itt a két kezem, ez van nekem. Tudod jó, ezt adom, ez mindenem. ennél kibabrált a szebb számot. Azt kérdeztem a pszicháterem, hogy miért van nálam ennyi apró. Éh, nem tudom. Azt mondtam neki, hogy a szél ne fújjon el, ezt, tetszett neki. Ragondolok. Néked mit adhatok, minek örülnél, és szörök ki magadnál tarthatod. Itt a két kezem, ez van nekem, ezt adom. a naptól kapja a földvirág, a, a rétnek élet. a a méhecske adja, de, de mit adhatok élet. én neked? a folyó vizét a forrástól kapja fiú anyjától az életet Jó reggelt! Halló, jó reggelt! Mankapályok! Az előbb is egy párt szerzőt mondta, hogy nem érti azokat, akik politikai okokból esetleg nem tudnak a válogatottnak Ez szurkolni, így van. igaz? Ez Na pontom. most megkérdezném, hogy esetleg azokat érti -e, akik politikai okokból szurkolnak. Meg is mondom, nem. hogy mire célzó. No, azokat sem. Na, nem tudom, olvasta a Pesti sátok cikkét, a Pilhát, György nevű, lehet, hogy nem György. Beleolvastam, borzasztó. Ki tudja, hogy miről van szó? Nem. Ja, bocsánat, elnézést. Öt, arról van szó, hogy tulajdonképpen győztünk, és összekapcsolja a függetlenség napját, a 19-ét, és ebben, ké, egy, ebben a két eseményen kiemelkedő szerepet, két ember, vagy egy ember, bocsánat, Bánda egy ember játszott kiemelkedő szerepet, ez pedig az Orbán Viktor. Hát ezért van ez a megosztottság. És még egyet, ha nem nem. A módit? nem, nem ezért. Ilyen normális ember, tehát hogy mondjam, ellen kell állni. Aha. A kutyapárta azért is lett volna érdekes beszélgetni, mert az ellenállásnak egy sajátos módját választották, de nekem is ellenállnak. Figyelek, igen. És mi a másik? Hú, ebben, igen, a másik, hogy mondta, hogy kint volt az első specsina a, a portugáloknak. És a tömeget látta, amikor a Dózsa György ő, ott nem, úton nem, volt. ott nem voltam. Nem, nem látta. képeket akartam mondani, és nem hiszem, jó pár fényképet megnéztem. Az első sorban a, tulajdonképpen ez a törf, ö, nem törfösök, csak ugyanúgy a, a Molinóval mentek, mindenki betyársereg, trianon, stb. stb. A Kovács Gergőre még visszatérve óriási csalódta, majd bennem. Ő önkormányzati képviselő, tehát politikus, és más a bioritmusa. Hát hogyha bekerülne a parlamentbe, ne tár vezetőbe a sztályba. nem mondom, hogy miniszterelnök. Akkor milyen lenne a biológia? Nem, nem, nem tudom, nem akarok nagyobb mértékben ludas megy lenni rajta, mint amennyire illik adásban, vagy lehet téged feltartani két-három percig? Lehet, persze. Először is mutatnék neked valamit. A Kalipszó 873 a magyar rádió kereskedelmi adása, amelyet a multimédia. Én a jövő héttől szabadságon leszek, és ezen a héten már vannak üresebb napjaim. Most Kovács Gergelynek kéne itt lenni a kétfarkú kutyapártól, de valószínűleg alszik, úgyhogy kívánjuk neki jó éjszakát. És egyebek között ne kérdezz, hogy miért. Ezt a Kalipszó Lemezt is felkaptam otthon, itt van Lemez és egész figyelj, nagyjából a Kalipszó rádióban volt ugyanilyen körülményeim, mint itt a vagy 8 óránál, végülis ha az ember azt mondja, hogy 21 évenként vannak ilyen körülmények, akkor érted, Kovács úr is, nem tudom, 35 évenként cserélte le az autóját, és betelefonáltak nálunk jóval fiatalabb emberek, és azt mondták, hogy kurva jó a zene, mert nálam így is lehet beszélni, és nem mondtam, hogy Kovács Gergely helye, de gondoltam, hogy hát, ha megvan a Bétót száma, és felhívom, beleértve, hogy gyakran hallgatunk téged a retró rádióban, beleértve, hogy a lányom is számon tart, egészen másféleképpen persze, mint én, neki te egy vicces ember vagy, de akkor is figyel rád, és tudja, hogy ki vagy. E és amikor legutóbb el kellett höljek az ATV-től, akkor a lányom azt mondta, hogy ne aggódj, apa, te egész életedben telefonsz fogsz csapkodni, te pedig egész életedben poptariznyát fogsz csinálni. Nagyjából tisztában vagy vele? Igen, én is úgy érzem, ez a popter, ez úgy látszik, itt maradt a hátabban, hála Istennek, ez nekem semmi bajom, nincs, ezt én szívesen csinálom. Uh, kicsit más itt a retróban, mint amilyen volt a Petőfiben, de hát közben az idő is elmúlt. Amikor téged annak idején megkerestek azzal, hogy ezt csináljad, akkor mi jutott először az eszedbe? Ez mennyi ideje volt? Másfél éve? Két éve? Egy éve? É, ez, már, ez már lassan négy éve lesz. De Adi, a a retróban, igen, ez nagyon-nagyon régen. Kinek volt az ötlete? É, hát nem tudom, az akkori főnökségnek volt az ötlete, mert hát én is kerestem őket, mert a retro rádióban egy poptarisznyát nagyon el tudtam volna képzelni, kiderült, jól tettem, hogy ezt én elképzeltem. Milyen a Beethoven poptarisznya nélkül, bár poptarisznya volt csak a neten? É, hát néz, hogy milyen lenne nélkül, mert egy nem hiszem, hogy az... az, az a, néz, te életed, nem, a, nem, a te le. életed milyen lenne nélkül? Hát nagyon rossz lenne, nagyon-nagyon rossz lenne. És ez a török tényleg oda volt az ötlettől, a, a névadástól? Igen, igen, annak idén nagyon oda volt érte, és egy hónapon keresztül rágottunk ezen, végül azt mondta, hogy erre szabad út van, de mondnak, hogy mi legyen a neve, és akkor már nem tudtam, hogy miről van szó, mert már elfelejtettem az az egy hónap alatt. És ez a poptarisz ez egy ilyen igazi magyar név, tehát alapvetően ez a kettő egyáltalán nem fér össze, de mégis így híresült el úgy, ahogy van. Hát nézz, ennek azaz, az, a, az a magyarázata, hogy van egy tariszny, amiben sok minden belefél, belefél a popzene, belefélnek a cd-k, belefélnek akkor még a vinillemezek, tehát minden bele lehet a poptarisznyába, szóval ki lehet rángatni őket az ott alkalommal, amire szükség van. Mennyi diszkozó vidéken most már, hogy el lehet mozdulni a lakásból, vagy ennek még nem jött el az ideje? Ez gyakorlatilag még nem ért el az ideje. Én úgy érzem, hogy július közepét beindulnak jobban a dolgok. július a egész szépen alakul, azt, hogy mi lesz az év végével, azt nem nagyon tudom még. És a főszerkesztőről, hogy bírja energiával? Hát a főszerkesztőről köszönöm kérdésedet, egészen jó bírja energiával, úgyhogy én beállítottan hogy szemizezem a tehetem, és hát sportolok, sétálok, maszkálok, úgyhogy meglátjuk. Egyébként főle. mondjuk a nyár melyik hónapot vegyük, augusztust vegyük, mondjuk? Tehát, hogy hány, hány meghívás van, vagy hány lehetőség kínálkozik, hát, úgy tűnik. Júliusban, hogy szép lassan kezd felfutni a dolog, és az hát augusztus végéig már úgy nagyjából vissza az a rend, ami az elmúlt években volt. Az hány alkalom egy hónapban? Hát ez gyakorlatilag ez egy ilyen nyolc alkalom. És ez mennyire viseli meg a főszerkesztő urat fizikailag? Ezek hánytól, hányig, hiszen, hányig, hánytól egyet, tartanak? Ezek két órá szedtek, és hogy mikor kezdődik ez, attól figyel, vagy hívnak, hogy mikortól szeretnének engem látni a színpadon, és hát ennek megfelelően érkezünk, és jövünk. Mindent, nem te viszel? Nagyon, van, viszel? Nem, nem, nem, én csak a diszkópultot hiszem, a többi ott mindenhol helyben rakják ki a színpadra, nekem csak be kell kötni, van egy barátom, a szállít engem, én most már éjszakában nem szeretek vezetni, és aztán mikor leírünk, fölrakjuk, csináljuk, lepakolunk, beülök az autóba és jövünk És azt mondja meg a főszerkesztő, hogy hogyan lelkesedéssel? Én változatlanul jól állok lelkesedéssel. Én, én a zenét nagyon-nagyon szeretem, és a zenének a szeretet az minden körülmények között lelkesít bármilyen helyzetben. Csapat van-e, vagy gyakorlatilag egy fiók vagy a nagy rendszerben? Csapat, nincsen csapat, én vagyok egyedül, meg a barátom, akivel mászkálunk, és hát vannak különböző irodák, amelyek segítenek engem, és a műsorokat szervezik, és diktálják a naptáromban. Én a kőszegiről tudok beszámolni, mert vele pénteken és szombaton is összefutottam, pénteken nem vettem észre, szombaton viszont összefutottunk a metróban, <gül> ő ragyogóan néz ki. Másokkal nem nagyon tartom a kapcsolatot, a külszegivel is összefutni szoktam, te tartod-e a kapcsolatot bárkivel is? A hát, novatnival sajnás. A novatnival, valamikor... novatnival rendszeresen, még most is együtt ebédelünk péntekenként a Novotnival, a Fodorral abszolút tartom a kapcsolatot, Dombovári Gabi is a, a www.opteriszke.hu-n műsort vezet, Úgyhogy általában azért, ha valaki előkerül, vagy én nekem eszembe itt valaki, és felhívom, akkor van. Most volt ugye az évfordulója, azt hiszem, tavaly a Kaliptó rádiónak, és hát akkor gyakorlatilag valamennyi műsorvezetőt, akik még élnek, és hál' Istenek azért elég sokat, azokkal készítettünk egy-egy riportot ebből az alkalomból. De abból én kimaradtam, de ennél nagyobb baj soha ne legyen azt árult el nekem, hogy amikor egy olyan zenét hallasz, mint amit én se hallottam ezer éve tehát, hogy én ezt miért választottam ki ma reggel, arról halvány lilagőzöm nincs, akkor valamilyen nostalgia vagy a nyavajakorság nem tudom, micsoda megrohamoz téged? É, igazából nem, igazából nem de a valószínűleg azért nem mert szinte minden zenét amit annak idén játszott, Féljön, most most magadat is hallgathatnod. Egy szóval minden. Martins Béla vagyok a főinfantó. Alig változott a hangod. Van. Igen, igen. Hát a tiéd sem nagyon változott. Azt nem tudom, én nem hallom a magam hangját, de amikor a Retro rádióba meghallunk téged a Krisztával, akkor mindig, mindig összemosolyodunk. Amilyen szó ugye nem létezik, de, de, de a Krisztáv mindig elmondja, hogy nem öregszik. Te hát te nem halladsz... Tehát nem, nem, te, hát, te nem hallhatsz meg? Hát! Tehát nem hallhatsz meg. Érted, az, hogy generációk tudják, hogy poptarisznya és a lányom a pasiát, érted, ők már nem létező generációk, Delhusza Johnnal és Sikora Robival bombázza egyebek között a te miatt, azok nagyon szép dolgok, tehát hogy ez, ez, ez valami elmondhatatlan, és ezzel szerintem azért annak idején nem számoltál, mert ez már túl van azon, mint amit az ember el tud képzelni. Igen, egy hogy érdekes dolog, én azt hittem, hogyha valami megmarad majd utána, ebben a nagyvilágban, az a rádió lesz. Aztán kiderült, hogy a Kalipszorádió egyre inkább háttérbe és feledésbe merül, a poptarizmán viszont egyre inkább népszerű. és kell. Hát valami ebben ugye az is benne van. van, hogy az hallható a másik, mert megszűnt, és az emberek pedig őző módon ahhoz ragaszkodnak, amihez ami hozzáférnek. Igen. Igen, ez igaz. Örültem főszerkesztő úr, hogy hallhattam. Én is jó volt veled beszélni, Jánosom. Köszönöm szépen, szépen hogy kívtad. Heló, fiam! Tütszel szürke Egeret fogtam A szürke szín hatásos áltott. Mert minden lány Kinek kezébe Attuk fehér De vagy piros Kó Kis ördögök voltunk, naptól és kopsztól, semmit volt arcunk, nyáron, csak mezzit lábjártunk, jártunk. után még emlékszer rá. A Metro együttes játszott, és most azok egy mondásban, akiket szintén szeretünk, és akiket szívesen hallgatunk. Ehó gondolsz, te majd rám... Ha mások az éve, inderább, a hajlandész, Ungária! A lánya a semmi szél sem a mindig élek jött egy perci! Nyugtom, csak amíg én nem És közben, ha belegondolok, hogy a Facebook nekem különböző fényképeket olyan élményeimről, melyeket már, tehát a mai napon éltem meg évekkel ezelőtt, akkor egy ilyen multidézési cunamiban vagyok. Június 20-a. Katedrál, de. nem tudom micsoda. Kacsulá! Aposto! Bászor milyen az úr! a És nekünk! Ajta a trió! Cigány, lány! A jövőben. Atlantis. Jól jutunk el a koncsuszsához, azt hiszem. Visszajutottunk ugyanoda, ahol negyed órával, vagy 20 perccel ezelőtt voltunk. 061 Megint felállok. A csillagfényét a naptól kapja, A földvirágot ad a rétnek, A virágvízét a, a méhecske adja, De mit adhatok én néked? A folyóvízét a forástól kapja, Fiú anyától az életet, Millagot kapja, de mit adhatok én néked? Arra gondolok, néked mit adhatok? Minek örülnél és örök ki magadnál tarthatod? Itt a két kezem ez van nekem, Tudod jó, ezt adom, ez mindenem. Tánc. Sokat köszönhetek a Béturtnak, annál jóval többet, mint amit önök feltételezni bírnak. Sajnálom, hogy ebből a tavaiból kimaradtam.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 Ez van nekem, tudod, jó lesz, adom, ez mindenem. A csillag fényét a naptól kapja, fél virágot ad a Mizit a méhecske adja, de mit adhatok én neked?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 ez van nekem, tudod jó, ezt adom, ez mindenem. Igazán sokat kellett esgélni, hiszen Ruzsának rengeteg nagyszerűs lábjára van. Adom, ha most mégis azt kérdezik, mindenem. hogy miért ezt választottuk, akkor a válaszom annyi, csak. Most viszont Tolcsvajék és a trió, és egy a mai napig is aktuális dal. Figyeljenek csak! Legyen mindig, mindig dalolni éjjel, a sem törődni Mint a magá, ki a széllel ki jár Te fígy a száll, tova száll, a száll, száll. Állom, nincs és őni baj Csak az akkor lesz, ha nem szól majd a dal 061 Küldtem 12 kérdőjelet Kovács Gejgeinek, aztán küldtem 12 felkiáltójelet Részemről a fáklyás menet 061 Téged jár, dalok, köszön téged, smigon száll, tobaszáll. Én nincs nincsen semmi baj, csak akkor lesz, ha nem szól majd a dal. Addig pigszál a téged, kis kiszáll, kiszáll, kiszáll, kiszáll, kiszáll, kiszáll, kezicsókolom. Jól hall? Igen, elég jól. Hát ez ennyi volt, mert hogy ugye kimondta az igen. Uh -huh. halló, halló, van valaki a halló, Igen. Köszönöm szépen, ennyi volt. Halló, jó napot kívánok. Halló, jó napot kívánok. Gyerekek, is. ebben a játékban, ahogy már úgy sokszor elmondom. Jó reggel. Reggel hét után volt egy szavalat a Kelszel A hárdíz nagy szövegét szavalta színé. Igen olyan fantasztikus módon nekem lehetett eszöntette, mintha eszöntek elárul meg, hogy miért? Előbb várjon, mert előbb lejátszom, majd egyszer. Én is nagyon szeretem. Szerintem zseniális. Egészen zseniális. Szegény Déri Jánosba belefojtottuk a szót. Erre gondolt, ugye? Így van, így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 Azért nagyon jó, hogy te ez telefonál, fontos, ez kétség kívül az. Uh, ugye mindig felmerül, hogy egy kereskedelmi adásban, mint amilyen az enyém is lehet, ez zene vagy sem, milyen mértékben lehet, mit írt le a Facebook, hogy működik, uh, de biztos, hogy soha nem fogok lemondani a zenéről, legfeljebb korlátozott mértékben lehet jelen, mert olyasmit ad az én műsoromban és az én műsoromba, ami például kiváltja önből ezt a telefont, Elsősorban egyébként azért, mert adni akarok. Tehát én gólt nem tudok rúgni, mert nem vagyok focista, Adott esetben örömöt tudok sugározni, szépséget tudok sugározni, nem a magam szépségét, hanem azt, amit hangzóanyagban, adott esetben képanyagban, hiszen ez tévés is lehet. És ugye ehhez a Bétótnak elévülhetetlen érdemei vannak, hiszen nem lenne egy nagyjából 12 ezeres CD gyűjteményem, és ki tudja hány ezres lemez gyűjteményem, majd gondoskodni kell erről is, ha meghalok, mert nem hiszem, hogy a lányomnak kellene, ami mind mind a foglalkozásommal függött össze, az első CD, a kokté azt még Andy Vajnától kaptam a Müller által, aki aztán később Más szerepet is betöltött az én életemben, és csak azért hallgattam el, mert hirtelen elbizonytaladtam a keresztnevét, illetően, és ez igazán nem szép dolog. Így ez a George Martin lemez, 2006-ból, EMI, ezt hallotta ön, ez produced by George Martin, highlights from 50 Years in Recording, ugye a Beatles menedzseréről van szó, azokkal az előadókkal, akiket ő menedzselt, és ez Peter Sellers volt, akit ön hallott, lenom McCartney Hard Day's Night, és ez arra volt példa, írja az angol szöveg, hogy George Martin hogyan vette rá ezt a Beatles szöveget, hogy felmondja Laurence Olivier módján, aki a harmadik Richardot játszotta, Shakespeare harmadik Richardját, szavalja el ezt el Peter sellers 900 65-ös felvétel volt. Itt, hogyha valaki egyszer megkérdezi, mi az, hogy cínészet, én lehet hogy, lehet, hogy ezt mutatnám meg neki. Elképesztő. Nem fogok vitatkozni önnel. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Viszont Viszont Ugyanez a lemez szól. egy 1911 168 már nem sokáig. Holnap Elsimon László, Tóth Csaba és Zúlya Katarova. Most pedig azt kérdezem önöktől, hogy... Nem tudom eldönteni hogy azt, hogy tudnám elmondani. Talán sem, hogy jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon jó a zenem! Mi ez, amit hallunk? Ez itt most mindjárt megmondom. Ez a tízes azt hiszem, tizenkettes. Ez Tomi Rilly volt with the hemet quartet. Hemet quartet. Nagyon szépen köszönöm. Most, most Spike mindig eljön. Oh! I used to tramp the streets for űk nekik mind-mind producer volt George Martin Paul McCarty-nak a beatles Paul McCarty-nak a wings Silent her bedroom door Gary and the Pacemakers the note Life Still a Blackneck Day after day Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Itt a zenei csinálat kapcsán jutott eszembe egy kérdés, amit én fölmerettem jönnek. Van nekem régről még egy, egy olyan fel, illetve volt, mert már nem találom, hogy melyik talagom van rajta a sok közül. Bizé Kármennek egy szintetizátoros feldolgozásra, egy Hát, mondjuk azt, hogy popos stílusban nem találkozott-e esetleg vele. Ne? Én ezt nagyon-nagyon nem. szeretném nem. megszeretni. Hát, köszönöm szépen, akkor maradjul úgyból lehallgatkozom a Zorsos Magnóról a talagokat. Köszönöm, köszönöm szépen, I és really you. really is Want you know a secret Do you promise not to tell whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Closer Let me whisper János Béla de tetszik a is, nagyon mondom, hogy így elég régóta hallgatnak, de soha nem voltál ilyen jó, még mostanában. Köszönöm szépen. az én is nagyon a tovább Azt akartam kérdezni önöktől, hogy szerdán volna mód meghívni Kovács Gergelyt, de nem tudom ezt most így szavazásra feltenni. Jó reggat. Először is bebárnám, hogy valami üzenetet hagy a nap folyamán. Ez most már nem először fordul elő, ezt és megosztom önökkel Bereményi Gizában lett volna a héten interjú, amit lemondott, miután mindent az ígett a világán megbeszéltünk. Én éppen egy novellás kötetét olvasom egy idén megjelent novellás kötetét, és írtam neki egy SMS-t, hogy szerintem személység volt, nem is írtam, hogy szerintem személyiség volt lemondani az interjút, ez a mindjárt önöknek, hogy mit írtam. Visszívott, de akkor nem voltam elérhető, éppen metróban voltam, és aztán már nem akartam beszélni velem, nem volt miről. Örülök, hogy tudja, hogy ki vagyok. Azt hittem, személyiség volt lemond, hogy az interjút, attól még az azóta is élek zseniális novellákat tartalmaz. Amennyiben nem telefonálnak, ez a zárószám. Ha telefonálnak, akkor addig tartom a műsor, amíg telefonálnak, de valami záró határidő -er azért így is szabandó. ...Makes you give in and cry. Say live and let die. Live and let die. Live Konkrétan meg kell volondulni a ilyen melegben itt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt! Hívja meg a Kovács Gergelyt! Gondolom sokakat érdekelni. Elnézést. Már volt meghívó, csak erről lemaradt. Ő ja, is lemaradt, meg ő meg elfelejtett eljönni. Ja, értem, és szerdán akkor nem aktuális. Ne arra egyelőre megvárom, hogy mit, milyen módon menti ki magát, és utána eldöntöm, hogy akarok-e vele beszélgetni, vagy sem. Értem, értem. Hát, köszönöm. Gyüleget! Még egyszer lehet egy vidámabb fölteheti a végére? Ne, egy kör, egy menet.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 061 először. 061 másodszor. 0619 111 168. Senki többet? Ez nem normális, amíg túl.